Книга перша. Розділ перший. Четвер, 10 вересня 1992 року, 20.00. Боїнг 727 загубився у безмежному морі важкий хмар. Негода грала могутньою машиною, як невагомою сріблястою пір'їнкою. З динаміка почувся стурбований голос командира корабля. «Ваш ремінь пристебнутий? Міс Камерон!» Відповіді не було. «Міс Камерон!» «Міс Камерон!» Вона розплющила очі. «Так». Думки, що бродили в далекому щасливому минулому, важко поверталися до дійсності. «З вами все гаразд? Грозовий фронт ось-ось закінчиться!» «Я чудово почуваюся, Роджер! Не турбуйтеся!» «Якби тільки нам пощастило і машина впала на землю», – подумала Лара, – «відповідний був би кінець. Десь невідомо, чому все пішло прахом». Доля майнула в неї в голові. «З долею не посперечаєшся. Рік тому події набули абсолютно непередбаченого обороту, життя вийшло з-під контролю. Нині над Ларою висіла загроза втратити все». Принаймні, криво усміхнулася вона, гірше тепер не буде. Бути гірше просто нема чому. Двері пілотської кабіни відчинилися, в салон ступив командир судна. На якусь мить він завмер, милуючись своєю пасажиркою. Жінка в ілюмінаторі була справді гарна. Вінець блискучого волосся Воронового крила, бездоганний овал обличчя, м'який інтелігентний погляд сірих очей. Після того, як літак відірвався від злітної змуги в ріно, вона встигла переодягнутися. Біла з глибоким декольте вечірня сукня від скатці вигідно підкреслювала її витончену постать. На шиї приглушено виблискували діаманти та рубіни, та на, на міста. Як чорт забирай, можна залишатися такою спокійною, коли світ, де вона звикла жити, готовий ось-ось звалитися, подумав пілот. Шуміха навколо її імені не затихала в пресі вже понад місяць. Телефон запрацював, Роджер. Боюся, що ні, міс Камерон. Грозовий фронт створює масу перешкод. Посадка в Лагуардія затримується принаймні на півгодини, на превеликий жаль. «Отже, я запізнюся на свій день народження», – уклала Лара. «Адже там збереться увесь колір. Дві сотні гостей, включаючи віце-президента США, губернатора штату Нью-Йорк, мера міста, зірок Голівуду, спортсменів та грошових тузів з десятка країн». Список запрошених Лара складала власноруч. Перед її очима виникла розкішна зала Камерон-Плаза, в який мав відбутися прийом, кришталеві люстри, блиск коштовна стей до столового срібла, на до грусткоту голландське полотно білосніжних скатертин, тонка порцеляна, високі келихи. У центрі кожного з двадцяти столів квіткова композиція пастельних відтінків орхідеї та блакитні фрезії. По обидва поки просторого фоє, барні сійки, між ними накритий довгий сів із холодними закусками. Навколо вирізаного збрили льоду лебедя, розставлені вази, білужої ікри, страви з лобстерами, крабами, креветками. У срібних відерцях охолоджується шампанське. На кухні чекає свого часу величезний торт. Обслуговуючи персонал, метрдотель, офіціанти, охорона вже обійняв свої посади. У залі чуються звуки інструментів, що настроюються. Уславлена рок-група поволі притягує гостей до танцювального майданчика. Сороковий день народження господині прийому має пройти у нестримних веселощах. Так, всі готові. Вечеря буде чудовою. Лара особисто продумала кожен пункт великого меню. Для початку гостям подадуть фуі-грас – чудовий паштет із гусячої печінки. Його замінить покритий тонкою скоринкою сиру жульєн. Потім фазальня суфле від Джона Дорі. І нарешті гаряче – Сідло баранчика під соусом з розмарину та грейпфрутів, з квасолею та салатом із спаржі. На десерт – французькі сири, виноград, кава та, звичайно ж, казковий торт. Урочистість вдасться на славу. Вона вийде до гостей із високопіднятою головою. Ніхто нічого і не заподозрить. Ще пак, адже вона – Лара Камерон. Коли колеса шасі торкнулися посадкової смуги аеропорту, Лара запізнювалася на півтори години. Стоячи у дверях, вона повернулася до пілоту. У Ріно ми повернемося сьогодні, Роджер. Нехай уночі, але сьогодні. Чекаю на вас тут, міс Камерон. До трапу підкотив довгий чорний лімузин. Водій вийшов з машини, запобігливо відчинив задні дверцята. «Ми вже почали турбуватися, міс Камерон. «Гроза завадила Максе. Давай плазу, і швидше!» «Так, мем!» Опустившись на подушку сидіння, Лара зняла слухавку телефону. Набрала номер Джеррі Таунсенда, який віддав організацією прийому. Потрібно було переконатися, що гості не почувалися нікому непотрібними. Але в слухавці лунали лише довгі гудки – «Джері, напевно, в залі», – вирішила Лара. «Поспішай, Максе!» «Не турбуйтесь, міс Камерон!» Вигляд громади готелю Камерон-Плаза завжди наповнював серце Лари відчуттям гордості за досягнуте. Проте цього вечора всі приємні думки витіснили з голови посміху, поспіхом. «Господи, там же зібралися люди! Вони знемагають від нудьги!» Лара з силою штовхнула важкі двері, що обертаються, і рішучим кроком перетнула вестибюль. Звідкись збоку до неї кинувся помічник-менеджера Карлос міс Камерон, пізніше Карлос. Біля входу в зал Лара зупинилася, щоб перевести подих. Я в повному порядку. З безтурботною усмішкою, потягнувши на себе стулку дверей, вона застигла, здивовано. У залі панувала абсолютна темрява. То що ж, гості вирішили влаштувати її сюрприз. Лівою рукою Лара намацала вимикач. Приміщення залило сліпуче світло. Нікого. Ні душі. Порожнеча приголомшувала, куди могли пропасти 200 людей. У запрошеннях було зазначено час. О восьмій вечора. Нині... Без чогось десять. Вони що, розчинилися у повітрі? Та ні, наче. Обвівши поглядом величезний зал, Лара мерзлякувато повела плечима. У такий же день рівно рік тому тут юрмилися її друзі, грала музика, звучав невимушений сміх. Це пам'яталося так добре.